Недопалки, шприци, презервативи і смердючі калюжі на бетонній підлозі. На восьмому людина відшукала квартиру, підсвічуючи мерехтливим язичком запальнички. Подзвонила раз у друге, торкнула двері. Вони легко прочинилися. Квартиру осявало світло. Ілюмінувало в кімнаті, на кухні, пробувалося з-під причинених дверей ванної. Там дзюрчала вода. Людина постукала, почекала, дістала хусточку, накинула на ручку, торкнула двері. Щось побачила, відсахнулася, а втерла сліди, причинила за собою. У Нью-Йорку. День. Джефрі Колінс ще до ладу не реакліматизувався. За світла хилило спати а вночі бадьорилось працювати. Голова тшманіла, а перспектива посісти нову посаду в знаній фірмі надто серйозна і вимагає цілковитої віддачі. Швидкісний ліфт випустив його на сотому поверсі. дзенькнув мобільний. Це молодший нагадував, що батько обіцяв повести на бейсбольний матч. «Я люблю тебе, джуніоре. Я теж люблю тебе, тату. День». Ви звинувачуєтесь в організації виконанні терористичного акту, спланованого вбивства п'ятьох людей. З них троє – учні вашого класу. Слідство має потверджені дані про втягнення вами у злочинні дії Шушунової Світлани Михайлівни, лаборантки Геоінституту, і голуб Травіати Митрофанівни, прибиральниці ліцею. Це можна кваліфікувати як створення злочинної групи під вашим проводом. Зірка слухала слідчого прокуратури. Станіслав Павлович цього разу обрав голос із безбарвних і поводився адекватно. На його боці сила і правда, а за широкими плечима рідна країна, яка віднині може спати спокійно. Зірка шукала в собі і не знаходила ані здивування, Ані розпачу, ані обурення, ніц. Душа її відлетіла і спроєктувала звідти згори картинку. Кабінет у прокуратурі. Затісний, казенний, з заляпаними білими вікнами, стіл, старий двотумбовий, геть не пасує до євростін. Просяться офісні меблі, сіро-чорні, з місцем для комп'ютера. Стоїть сірома стіл. Стидається себе. Слідший забула, як його В'ячеслав, Ярослав, щось подібне, схожий пещеною борідкою на фотомодель. Чи на смішного манірного хлопчика, дівчинку, що з балетними вихилясами по телеку погоду прогнозує. Їй би вслухатися по сутню, що той прокуроренко транслює. А завважує лише, як він хизується, дослухається кожного свого слова, Милується собою у віконному відзеркаленні. Як там Максик? Він не звик до самотності. Розмовляє з ним Олег, грається у піжмурки, міняє пісок. Вочевидь, павза тривала довго. А що він сказав? Я вбила Катю-лялю, Назарка-холодильщика, Валентину Валентинівну. Хто така Шушунова? Зірка сказала це вголос. «Лаборантка з геоінституту. Вона постачала вам засіб убивства. Можна з нею зазнайомитись?» Вона померла. «Її теж убила я?» «Це ще не доведено». «А голуб?» «Психохронік голуб там, де й повинна бути. У психлікарні. Вона не відповідає за свої вчинки». З дієздатних і живих фігурантів залишилися тільки ви. Питання є, як почуваються покалічені мною міліціянти. Я шкодую, що не вбили їх на місці. Це записати до протоколу? І ще запишіть, що «Титанік» погубила теж я вкупі з «Челенджером». А в спальному районі біля обідраної 16-поверхівки юрмився люд. На восьмому поверсі двері квартири Шушунової Світлани прочинені. Сновигали міліціянти, лікарі швидкої.